MD, um, spin back shit! Ja, ja, ja! Ta deg fem minutter, set deg ned, la oss be. For her kommer en vismann, en kristen MC. Mannen, det er Marty, gruppa TFM. Det tog noen år, men nå er vi her igjen. Så gi meg fem eller ti, om du vill. Tjekk opp på scenen og vis dine skils Ny CD, dokumentarfilm på DVD kom blir det neste? Vil du kanskje teste? Vi kommer stygt mye bruk og frekke bit Du prøver å på stopp, men det är ikke noe vits Like som en explosion Farlig som en infeksjon Smitte musikken fra mikrofon til øre Du trenger ikke løftet finger Sett den ned og la oss gjøre det For jeg er kjærsankt En feit fan med stort lem Og meg, i Bond Vi utgjør TFM På via er små karer som driver med hiphop den ene roper kjør, og den andre roper STOPP! Hva faen du dri på med Walter? Helvete! Au, au, au! Ditt ditt navn er Jan Kåre, kast henderen i været Skal jeg for deg og spar deg for besværet? 3FM 2003, hva med det? Jeg er Pastor Walter, set deg ned, la oss be 3FM 2003 Jeg er Pastor Walter, set deg ned, la oss be. og hør, min mann Martin B. Nå skal du se si at jeg er fem for det til. Som gangste dog bruker bokster fra log. Heng på gata om kvelden spiller på. Samt om Martin er karan som rokker i baran. Heng med gerjaran ut for reparan. Du vet kan vi er. Er du ekkel mot oss så får du skje. Slår ned med vrede og raseri. Et lite tips ikke innblandt politi. Motherfakka, jeg bruker ullsokka. Mikken er rokka, du blir trokka Samt. Det er navnet, husk det Når du ser meg, Inger Sting Vil jeg at du skal tilbe meg Samt sånn betyr hellig Hellig betyr udødelig Det betyr at sankt det urørelig Ikke prøv deg Ok Madrid snok, vet du Dr. Melon amputerar ditt fickpack, yo motherfucker. Hardcore beat, street from the street till jag fam kastar shit. Till jag fam 2003. Hopp upp och ner, du får det ikke te. Som som är mel Dr. Melon att du på, på mikrofon. Som som mel Melon att du på, på, på mikrofon. Som som är Dr. Melon att du på, på mikrofon. Santo ut på mikrofon.